Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och idag så ska vi fortsätta att läsa och tala om Filippbrevet. Varje vecka så tar vi det här brevet vers för vers och läser igenom det. Se på, på det som vi läser och vi har kommit fram till tredje kapitlets nionde vers. Om du har missat något program eller vill höra dem igen så finns de som vanligt på malonata.se eller i din podcastapp. Men nu ger vi oss in i dagens text. Välkommen! Mm. Jag lyssnade dagen på en podcast som heter Think Biblically med Mike Winger och han har ett vers för vers studium gående just nu av Hebrebrevet och där har han gjort någonting som jag har gjort varje program i den här serien och han gjorde det också med samma motivation och av samma anledning för han hade nämligen både i början och slutet av programmet så, så läser han Texten som man har gått igenom, och så sa han i det här programmet som jag hörde, då, ungefär så här att jag förhoppningsvis så lär vi oss något om vad texten betyder, så att vi kan jämföra hur vi förstår den innan programmet med hur vi förstår den efteråt. Och just den inställningen den gillar jag verkligen och det är precis därför som jag också tycker om att börja och sluta de här programmen eh, och även en del av mina bibelstudier med att läsa texten. Jag gör ofta det också här i Rumänien när jag har bibelstudium här. Vi läser texten först, vi talar om den och så läser vi igen. Och så får jag ju tipsa då om att lyssna på Mike Wingers Bibelstudium också. Om du förstår engelska så är det verkligen att rekommendera hans serie om Hebrevurevet och flera andra podcaster som han har där. Think Biblically heter den alltså. Men nu ska vi börja med att läsa den här texten som vanligt och vi tar med oss vers 7 och 8 för sammanhangets skull. Men det som vi ska tala om idag är alltså Filippe brevet 3, vers 9-11. till Vi läser från sjunde versen där det står så här. Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust. För jag har funnit det som är långt mer värt kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Slutsitat. Och förra veckan så talade jag ju då om Paulus räkenskap, om hur han slog ihop allting och kom fram till att ingenting hade något värde för honom jämfört med att känna. Kristus. Eh, och så säger han då att det finns någonting som har ett sant värde, nämligen att vinna Kristus och bli funnen i honom. Och jag tror att det här ordet eh, att vinna eh, det handlar också om den här bilden från räkenskap som han har använt här. För i en räkenskap så har man förhoppningsvis en vinst till slut när man har räknat ihop allting. Och det Paulus har gjort eh, i den här Texten är att han har skrivit allting i sitt liv, har han skrivit i skräpkolumnen om man säger så. Eller för att använda en bild, alltså för ett tag sedan så hade vi här i Rumänien en mataffär. Och varje vecka så var vi tvungna då att skriva av en del av frukten och grönsakerna och vissa andra produkter. För att de hade ruttnat eller för att de hade gått ut på datum. Och det är så som Paulus ser på allt det som han hade innan. Det har ruttnat och det måste ut ur räkenskapen helt enkelt. Det hade inte längre något värde. Men för Paulus så var inte det här någon fara. För han hade trots allt en Brutto vinst, om man säger så eller kanske snarare nettovinst. netto vinst. Jag kommer inte ihåg vilket som är vilket just nu men du förstår vad jag menar. Hans vinst med det himmelska räknesättet det var Messias. Jag räknar allt som en eh, förlust mot det som är Kristus. För han skulle räkna det som skräp för att vinna Kristus. Eh, och så sa han ju då att han vill bli funnen i Kristus. Och det är ett speciellt uttryck som jag tycker väldigt mycket om. Vi känner ju till då, eh, Bibeln säger väldigt ofta att vi som troende är i Kristus. I Filippe 1 och vers 1 så säger Paulus till exempel Från Paulus och Timotius, Kristi, Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus, Jesus som bor i Filippi. Så här var, ett, det här, det här var ett vanligt uttryck under de första kristnas tid. Att man sa, vi är i Kristus. Men vad betyder det att vara i Kristus? Och jag tror att det är två olika saker. Jag tror att det dels handlar om status eller position. Och dels om en relation. Och vad menar jag med status först och främst? Jo, att när vi är i Kristus då tillräknas vi Kristi rättfärdighet. Alltså han är helig, han är god, han är rättfärdig, han har en eh, rättfärdig status inför Gud och vår ställning inför Gud räknas utifrån det faktum att vi är i Kristus. Eh, Romanbrevet brevet 8, vers 1 till exempel säger så finns nu ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Och ett annat exempel är i andra korintherbrevet Det femte kapitlet. Och den sjuttonde versen finns en välkänd vers som säger så här. Om någon är i Kristus. Är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit och det här är ju då vår status och situation eller position i Kristus. Vi är i Kristus. Vi är nya skapelser i honom. Men det handlar ju inte bara om status. Det handlar även om vår relation till honom. För att om vi är i Kristus så betyder det också att vi är nära honom. Han bor i oss genom anden och vi är i honom och vi kan därför vara trygga i den här gemenskapen med honom. Det här är väldigt grundläggande kristen förkunnelse, och som grundläggande förkunnelse så är den också väldigt viktig. Men här så säger Paulus att han är funnen i Kristus. Alltså. Han säger inte bara att jag är i Kristus. Men han vill bli funnen i Kristus. Och den man finner. Det är ju någon som man letar efter. Och det är lite som att Paulus säger. Ja om någon letar efter mig. Så finner de mig i Kristus. Och min fru har, har förresten skrivit en sång om det här. Och vi ska lyssna på den i, i slutet av programmet. Det är en inspelning. Eh, men. Vad är det här? Vem är det som letar efter oss och som finner oss i Kristus? Han specificerar ju inte det, men vi kan ju tänka runt det. Och som jag ser det så är det ganska många som kan finna oss i Kristus. Djävulen till exempel säger Bibeln går runt som ett rytande lejon och söker vem han kan uppsluka. Så djävulen, han är på utkik efter oss. Men han kan inte uppsluka den som är i Jesus Kristus för han har ingen inteckning där, han har, ingen, han har inget krav att komma med, han har ingenting som han kan anföra mot de som är i Kristus. Han är åklagaren, det är det Satan betyder, men anklagelsen är borta för de som är i Kristus. Men det finns en annan som jag verkligen vill ska hitta mig i Jesus. Och det är ju fadern själv. Jag vill att han ska veta att jag är där jag hör hemma. I gemenskapen med Jesus. Så när Gud fadern söker efter mig så finner han mig också i Kristus. Och vi kan ju tänka vidare. Vad med mina vänner då? Vad med människorna på min arbetsplats? Mina grannar? Familjen? Ja... Jag vill att de också ska finna mig i Kristus. De ska veta att jag är där. Och att där jag är, där är också Kristus. Och att det jag gör återspeglar Kristus. Du finner mig inte på, som John Bunyan talade om, fåfängans marknad. Du finner mig inte på vägen mot fördervet Utan du finner mig i Kristus. Och... Kanske det också är en bild, en, ännu en bild ifrån räkenskapens värld. För ibland så har man ju olika sammanfattande poster i ett räkenskap. Man kan säga så här, ah, jag hittar inte bensinutgifterna här. Och så säger den som har gjort räkenskapet, jojo, jo, de finner du under fordonsposten. Och jag vet inte om det är det här som är tanken, men, men jag tänker att när Gud för räkenskap över sina trogna, över de som tillhör honom så hittar han dem inte först. Men så säger den himmelska räkenskapsföraren att jo men de är införda under posten Jesus Kristus. Det är lite som salmen som säger att det ska komma alla slags människor till Jerusalem för att tillbe. Men så står det att när han räknar dem alltså har en slags mantal har, har en, en, en ja, folkbokföring eh, så ska han säga att alla är de födda där. De har alltså fått en Ny status.